Мовляв, він приїде за тобою. Ви одружитесь і будете жити тут, в цьому будинку. Коли вона промовляє цю, як на мене, материнську нісенітницю, дивиться з надією і навіть уласливо. На весілля я подарую тобі перстень з найбільшим діамантом в світі, посміхається пані Олена і поправляє себе. Він подарує тобі перстень. І я кажу, що... Власне, це теж... Нісенітниця. Сьогодні пані Олена привезла мене на берег після обіду і лишила на кілька годин поплавати. Бути весь час зі мною їй важко, пані 75 років. У неї рак легенів. Але вона дивовижно вродлива навіть тепер. У моїй спальні висить її портрет у молодості, і я не можу відвести від нього очей. Пані живе з бойфрендом Майклом, котрому 60 Завтра я відлітаю. За три дні жодного разу не наважилася пірнути у ці хвилі. Вони надто потужні, небезпечні для новачків. Жодного разу не почула знаменитої пісні Готель Каліфорнія. Цей готель в іншому штаті. Несправедливо. Про те, що вечора наспівую у пані Макдін і Майклу наші пісні, всі, які знаю. Майкл позіхає, бо вони розлогі, сумні. Пані Олена слухає й дивиться на мене, ворушить губами, часом плаче. У такі хвилини я соромлюся поглянути їй в очі. На її обличчі, витонченому та аристократичному, виникає щось на кшталт посмертної маски, обличчя того, хто відходить. Я знаю, що коли поїду, вона справді відійде, і тому співаю. І тому слухаю її уважно, бо їй більше нема з ким поговорити. Усі мої чоловіки сильні і самовпевнені на перший погляд. На другий виявлялися ліліпутами, каже пані Макдін. І мені доводилося вдавати, що я теж маленька і слабка. Вони оплутували мене сітями, валили на землю. Я падала, ламаючи під собою ліси і будівлі, і лежала тихо, як мишеня. Аж поки мені не набридло відчувати на собі на усьому своєму нещасному велетенському тілі їхнє жалюгідне топцювання. Уяви собі, вони навіть не знімали чобіт. А чоботи у Ліліпуті завжди на високих підборах із металевими набійками. мільйонерка, донька чоботаря. Я увесь час повторюю собі, ти, дурепо, сидиш на березі тихого океану, тож не будь такою сумною. Це неподобство. Під шурхіт хвиль я молюсь якимись незрозумілими для людей словами пташиною мовою. Дивно, за ці півроку я так само молилась на верхівці Буковелі і на Гологофі, на межі двох пустель Гобі і Сахари, біля водоспаду у Вермонті. Який світ малий. Завжди прокидаюсь у третій. Дивлюся за вікно верю каву, бо в номерах є кавоварки, Увійшло у традицію викидати все, що в день купила на вечерю. Щось воно не те. «Хеллоу! Хауаріу!» – питається продавщиці. «Велл?» well, – відповідаю. «Найс мит ю!» – каже по десять разів на день. Бо у Вашингтоні спека, у Нью-Йорку злива, він увесь блищить. Негр пісяє під колеса червоного лімузина на Бродвеї. Будинок із січками. Перед ним убили Джона Леннона. Трохи далі живуть Майкл Дуглас, Мія Ферроу, Дастін Гофман: Парк, ніч, дощ, електрика, простір, чарівний хаос, ранок, дощ, п'ята авеню, чотири години пошуків зворотного шляху, Медісон авеню, Лексингтон авеню, 46 стріт, а мені потрібна 72 у весь час йшла в протилежний бік. Дощ. Увесь час дощ. Повертаєш через парк. Він зовсім порожній. Тільки на лавах сплять під коробками бомжі. У кожного з них своя територія, яку він має прибирати щоранку. Якщо живеш в цьому квадраті, ніхто тебе не чіпатиме. Але маєш прибирати довкола свого картонного будиночка за іншими. Нічний Бродвей. Мережа театрів, мюзикли, вебер – Привид опери – ріка на сцені, вогники, що виринають з туману і перетворюються на театральні канделябри. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та – -та -та -та -та -та -та -та -та місце, де стояли близнюки, розчищене і підготовлене до нового будівництва.